Розділ сьомий. Наступного дня я продовжував божеволіти. Озираючись тепер, я дійсно не можу знайти іншого пояснення. Я повинен був вирушити із місячним візитом до Маркуса Кента. Я вирішив поїхати поїздом. На мій величезний подив Джоана залишилося в Лімстоку. Як правило, вона віддавала перевагу подорожі, сидячи на одному місці. Але не цього разу. Тому я вирішив повернутися того ж дня вечірнім поїздом. Настільки здивувала мене Джоана. Вона просто сказала загадковим тоном, що, звичайно, непогано б з'їздити, але навіщо проводити годину у брудному, задушливому поїзді, коли в селі такий чудовий день. Це, звичайно, було незаперечно, але аж надто це було не схоже на Джоан. Вона сказала, що автомобіль їй не потрібний, і я можу припаркувати його біля станції до мого повернення. З якихось незрозумілих міркувань, відомих Лише залізничній компанії вокзал Лімстока розташовувався за три милі від власне Лімстока. На півдорозі до залізниці я наздогнав меа, що тягла ноги з безцільним виглядом. Я зупинився. «Привіт! Чим ви зайняті?» «Я просто гуляю». «Це не назвеш веселою прогулянкою, як я бачу. Витягнетесь наче пригнічений крап». «Ну я ж не йду кудись точно. Тоді вам краще провести мене до станції». Я відчинив дверця та машини, і Меган стрибнула всередину. «Куди це ви зібралися?» – запитала вона. «До Лондона, до мого лікаря». «А з вашою спиною тепер усе гаразд, так?» «Так, практично вже все гаразд. Я сподіваюся, що йому це дуже сподобається». Меган кивнула головою. Ми під'їхали до вокзалу. Я припаркував автомобіль, потім купив у касі білет. На платформі було дуже мало людей і жодного знайомого. «Ви не позичите мені пенні?» – запитала Меган. – Я купила б трохи шоколаду в автоматі. – Будь ласка, дитино, сказав я, простягаючи й монету, про яку йшлося. – А чому вам не купити заодно трохи жувальної гумки чи м'ятних коржиків? – Я більше люблю шоколад, – відповіла Меган, не помітивши сарказму. Вона вирушила до торгового автомата, і я дивився її слід, відчуваючи зростаючі роздратування. На ній були надмірно розношені черевики та товсті темні шкарпетки – якийсь безформний светер та спідниця. Не знаю, чому все це розлютило мене, але це було так. Я дивився на неї злісно, поки вона поверталася. Чому ви носите такі моторошні шкарпетки? Меган подивилася на мене здивовано. А що з ними не так? З ними трапилося все одразу, вони угидні. І чому ви носите светер, схожий на качан капусти, що розвалився? Нормальний светер, на мою думку, я його вже кілька років ношу. Уявляю, а чому ви... Цієї хвилини підійшов поїзд і перервав мою злісну лекцію. Я війшов до порожнього вагона першого класу, опустив вікно і висунувся назовні, щоб продовжити розмову. Меган стояла навпроти і меланхолічно жувала шоколад. Вона спитала, чому я такий сердитий. Я не сердитий, відповів я брехливо. Просто мене виводить із себе ваша розлябаність і те, що ви зовсім не звертаєте увагу на свою зовнішність. Я все одно не можу виглядати красивішою, то яка різниця? Припиніть, гаркнув я. Я хочу бачити вас одягненою як слід. Я хочу взяти вас до Лондона і переодягти від цукні до туфель. Хотіла б я, щоб ви це зробили, зуважила Меган. Потяг рушив. Я дивився засмучене, сумне обличчя Меган. І ось тут, як я вже казав, на мене напало безумство. Я відчинив двері, схопив Меган за руку і різко втягнув її в вагон. Носій, що стояв поруч, обурено заволав від такого порушення правил але все, що він міг зробити, так це швидко зачинити двері купе. Я підняв Меган з підлоги, куди її кинула моя швидка реакція. З якого дива ви це зробили? Обурлася вона, потираючи коліна. Замовкній, сказав я, ви їдете зі мною до Лондона. А там я вам покажу, як ви можете виглядати, якщо постараєтесь. Мені набридло бачити, як витиняєтеся по пагорбам і таке інше. О, вигукнула Меган. По вагону проходив контролер, і я купив для Меган квиток. Вона сіла в кутку купе, дивлячись на мене з благовійним страхом. «Я розумію», – сказала вона, коли контролер пішов. «Ви дуже запальний, так?» «Дуже», – відповів я. «Це у нас сімейне». Як пояснити Меган той подив, що здолав мене? Вона оглядала сумно, як собака, яку кидають. На її обличчі зараз був вираз недовірливої вдячності, як у собаки, якого зрештою взяли на прогулянку. Я думаю, ви не дуже добре знаєте Лондон, запитав я. Ні, я не знаю, відповіла Меган. Я завжди проїжджала через Лондон до школи. І я туди їздила до Дантиста і дивитися пантоміми. Це, похмуро сказав я, мабуть, інший Лондон. Ми приїхали за півгодини до мого візиту на Харлетт-скрід. Я узяв таксі, і ми попрямували до Міротіна, де одягалася Джуліана. Міротін у плоті був дуже нестандартною та живою жінкою 45 років, Мері Грей. Вона була розумною та дуже товариською. Мені вона завжди подобалась. Я сказав Меган, «Ви моя кузина». «Чому?» «Не сперечайтесь», – наказав я. Мері Грей була зайнята тостою дамою, яка захоплювалася темно-блакитною вечірньою сукнею в обтяжку. Я підкликав Мері. «Послухайте», – сказав я, «я привіз свою маленьку кузину. Джоана сьогодні хотіла приїхати, та не змогла». Але вона сказала, що я можу все це вам довірити. Бачите, на що ця дівчина зараз схожа? «Стається, я розумію, що від мене буде потрібно», – вигукнула Мері Грей з ентузіазмом. «Чудово! Я хочу, щоб її повністю перевдягнули з голови до ніг. Я даю вам повну свободу дій. Шкарпетки, туфлі, білизна, абсолютно все. До речі, той перукар, у якого Джоана зачісується, адже він десь поруч, так? Ентоні? За рогом. Я подбаю про це». Ви виняткова жінка. О, мені це принесе задоволення. Навіть якщо не згадувати про гроші. Хоча і на це не начхати в наш час. А половина моїх чортових клієнток не хоче платити по рахунках. Але я вже казала, мені це принесе задоволення. Вона кинула на мене що стоїть трохи осторонь короткий професійний погляд. У неї чудова фігура. У вас, мабуть, в очах рентген, сказав я. Мені вона здається абсолютно формою. Мері Грей засміялася. Ці школи, Сказала вона. Вони, схоже, пишаються тим, що виховують дівчаток, яким подобається виглядати за марашками. Це називається простотою і невигадливістю. Іноді цілий сезон витратиш. Першня дівчина візьметься за себе і почне виглядати по-людськи. Не турбуйтеся, лишіть її мені. Добре, сказав я. Я повернуся і заберу її близько шостої. Маркус Кент був радий мене бачити. Він повідомив, що я перевершив його найфантастичніше очікування ви повинні мати конструкцію слона, сказав він. Щоб так швидко зміцніти? Ну, звичайно, прекрасне сільське повітря, ранній сон, відсутність хвилювання. Це допомагає. Я згоден за двома першими пунктами, сказав я. Але не думаю, що в селі відсутні хвилювання. Мені так і довелося похвилюватися. А що сталося? Убивство, сказав я. Маркус Кент підібгав губи і свиснув. Якась стара леді? Сільський хлопчик убив подружку? Ані трохи. Найхитріше вбивство, скоїне божевільне. А я нічого не читав про це. Коли його зловили? Його не впіймали. І потім, це жінка. Ф'ю, я не впевнений, що цей лімсток потрібне для вас місце. Я твердо сказав, дуже підходяще і не намагайтеся змусити мене виїхати звідти. Маркус Кент мав вульгарний розум, він одразу спитав. Ось воно що. Знайшли білявку? У жодному разі, сказав я, винувато подумуючи про Елсі Холанд. Просто сильний інтерес до психології злочину. О, добре, це не може завдати вам особливої шкоди, але тільки якщо є впевненість, що цей божевільний вбивця не дістанеться до вас. Про це не турбуйтесь, сказав я. Як щодо того, щоб пообідати разом? Ви б могли б розповісти мені про це огидне вбивство. Вибачте, я вже домовився. Побачення з леді, га. Так, ви, напевно, видужуєте. Думаю, це можна і так назвати, сказав я з деяким задоволенням, представивши Меган у ролі леді. Я приїхав до Міро о у шостій. Коли ця установа офіційно вже була закрита. Мері Грей вийшла із приміральні і стояла на верхній сходинці поруч із дверима, зустрічаючи мене. Вона приклала палець до губ. Ви будете вражені. Якщо мені дозволити похвалитися, скажу, що довелося добре попрацювати. Я війшов у велику приміральну. Меган стояла, оглядаючи себе у високому дзеркалі. Я можу присягнутися, що насилу впізнав її. На мить я просто задихнувся, висока і витончена, як верба, із стрункими ніжками, що просвічуються крізь шовкові панчохи, в сильно відкритих туфельках. Так, чарівні руки та ноги, тендітний склад, гідність та оригінальність у кожній межі. Її волосся було підстрижене і укладене, і воно блищало, як глянцевий каштан. Вона не була підфарбована, або ж косметику наклали так тонко, що їй не було помітно. Губи Меган не потребували помади. Крім того, в дівчині з'явилося щось нове, чого я ніколи раніше не помічав. Якась безневинна гордість у вигині шиї. Вона глянула на мене серйозно, зі слабкою, сором'язливою посмішкою. «Я виглядаю загалом непогано, так?» – сказала Меган. «Непогано?» – заперечив я. «Непогано – це не те слово. Ходімо вечіряти, і якщо кожен другий чоловік – «Не обернеться, щоб подивитися на вас, я буду здивований. Ви всіх дівчат заткнете за пояс». Меган не була красунею, але вона була незвичайною і вражаючою. У неї була індивідуальність. Вона увійшла в ресторан попереду мене, і я хвилювався і відчував ідіотську гордість людини, яка володіє чимось незвичайним. Спочатку ми випали коктейлі, і ми не поспішали з цим». Потім ми вечеряли, а потім ми танцювали. Меган дуже хотіла танцювати, і я не міг відмовити їй. Але з тих чи інших причин я не думав, що вона танцює добре. Але вона танцювала дуже добре. В моїх руках вона була легкою, як приїмка, і її тіло та ноги бездоганно йшли за ритмом музики. Чорт забирай вигукнув я. Ви вмієте танцювати? Вона здавалася трохи здивованою. Ну, звичайно, Мію, У нас у школі щотижня був урок танців. «Це не те, чого можуть навчати на уроці танців», – заперечив я. Ми повернулися до нашого столика. «Щоправда, тут готують чудово», – сказала Меган. «Тут все чудове». В її погляді світилося захоплення. «Саме це я відчуваю», – сказав я. Це був дурний день. Я продовжував шаленіти. Меган повернула мене на землю, запитавши із сумнівом. «А ми не повинні вже їхати додому?» Моя щелепа відвалилася. «Так, безперечно, я з божеволів. Я забув про все». Я опинився у світі далекому від реальності. Я насолоджувався творінням своїх рук. Боже мій, вигукнув я. Я виявив, що останній поїзд уже пішов. Зачекайте тут, сказав я. Мені треба подзвонити. Я зателефонував до Левелін High і замовив найбільший і найшвидший автомобіль. І що переїхав якнайшвидше. Я повернувся до мене. Останній поїзд уже пішов, сказав я. Тому ми поїдемо додому машиною. На машині? Яка краса. Яка мила дитина, подумав я, така вдячна за все, така ненавязлива і приймає всі мої пропозиції без суєти та занепокоєння. Автомобіль прибув і він був великий, швидкий, але все-таки було вже дуже пізно, коли ми приїхали в Лімсток. Відчувши раптове занепокоєння, я сказав, за вами, мабуть, уже вислали на пошуки. Але Меган перебувала в добродушному насторі. Ну ні, не думаю, сказала вона недбало, я часто їду і не повертаюся додому до обіду. Так, моя мила дитина, але ви не були і за чаєм, і за вечерею теж. Але, мабуть, зійшла щаслива зірка Меган. Будинок був темний і тихий. За порадою Меган ми обійшли будинок навколо і кинули камінчику вікно Рози. Як і слід було чекати, Роза виглянула і з тихими вигуками вся тримчачі вийшла на зустріч нам. Ну, нарешті. А я казала, що ви вже давно спите. Господар та міс Холланд? Легке пирхання після імені міс Холланд? Рано повечеряли і вирушили на прогулянку. Я сказала, я нагляну за хлопчиками. Мені здавалося, я чула, як ви повернулися, коли я була в дитячій і намагалася втихомирити Коліна. Він дуже вже розігрався. Але вас не було, коли я вийшла звідти, я подумала, що ви лягли спати. Я так і сказала, коли господар повернувся і спитав про вас. Я перебив розмову за уваженням, що Меган краще війти до будинку. На добраніч, сказала Меган. І жахливе вам спасибі. Це був один із чудових днів у моєму житті. Я поїхав додому, все ще перебуваючи в дещо легковажному настрої. Віддавши шоферу на ябийки чайові та запропонувавши переночувати у нас, якщо він захоче, але він вважав за краще поїхати назад у темрів. Парадні двері прочинилися, поки ми з ним радилися, і як тільки він від'їхав, двері відчинилися навсі ж, і Джоана сказала. «От і ти нарешті». Ти, про мене, турбувалася? запитав я, виходячи, закриваючи двері. Джоана пройшла до вітальні і я пішов за нею. На спиртовці стояла кавоварка, і Джоанна власноруч приготувала каву, поки я пригощався віски з содовою. Турбувалася про тебе? Ні, звичайно, ні. Я думала, ти вирішив залишитися в місті і влаштувати гульбу. І я влаштував гульбу, чи щось таке. Я посміхнувся, а потім розреготався. Джоанна поцікавилася, що оце сміюся, і я розпові їй усе. Але, Джері! Ти, мабуть, з божеволію. Зовсім з божеволію. Схоже, так. Але, люби хлопчику, не можна робити подібні речі. Принаймні, у подібних містечках. Завтра ж про це знатиме весь Лімсток. Напевно, так. Але, зрештою, Меган лише дитина. Вона не дитина. Їй 20. Ти не можеш возити 20-річну дівчину в Лондон і купувати її одяг без того, щоб не вибухнув страшний скандал. Заради Бога, Джеррі, Тобі здається... «Доведеться з нею дружитися». Джоана сміялася наполовину, наполовину була серйозна. І саме зараз я зробив дуже важливе відкриття. «Чорт забирай», – сказав я. «Я не буду я, якщо цього не зроблю». «Точно, я був би радий». На обличчі Джоани з'явився кумедний вираз. Вона встала і сказала сухо, прямуючи до дверей. «Так, я завжди знала, що колись...» Вона залишила мене зі склянкою в руці, проголомшла відкриттям. «Я не знав». Як зазвичай почувається чоловік, який мав намір зробити пропозицію руки та серця. У романах його горло пересихає, комір його душить, і він перебуває в жалюгідному стані від сильного хвилювання. Я нічого подібного не відчував. Баявши непогану ідею, я лише хотів реалізувати її якнайшвидше. Я не бачив якоїсь особливої проблеми в тому, щоб бентежитися і турбуватися. Я прибув до будинку Сімінгтона, Близько одинадцятої. Я подзвонив, і коли Роза відчинила двері, спитав міс Меган. І тільки погляд Рози, і змусив мене злегка боятися. Роза провела мене в маленьку денну вітальню, і чекаючи там, я в тривожному хвилюванні сподівався, що Меган не надто тут дісталося. Коли двері відчинилися, і я обернувся, я миттєво чув полегшення. Меган зовсім не виглядала переляканою чи засмученою. Її голова так само нагадувала блискучий каштан, і над нею витав дух гордості та гідності, яким вона обзавелася вчора. На Меган знову був старий одяг, але вона примудрилася змусити це барахло виглядати зовсім інакше. Просто приголомшло, що робить з дівчатами свідомість власної привабливості. Я раптом виявив, що Меган подорослішала. Думаю, мені слід було справді трохи похвилюватися. Тоді я не почав би розмову зі слів. Привіт, зубатий карась. За будь-яких обставин це важко зійшлося б з вітанням закоханого. «Схоже, це влаштувало Меган». Вона посміхнулася і сказала «Привіт». «Слухайте», – сказав я, «сподіваюся, ви не отримали наганяю за вчорашнє», – Меган заявила самовпевнено. «О, ні», – потім поморгали, додала невиразно. «Втім, гадаю, що отримала. Я маю на увазі, вони багато чого говорили і, здається, вони думають, що все це дуже дивно. Але ви ж знаєте, які люди і як вони метушаться по-пустому». «Я прийшов зранку», – сказав я, «Бо хочу зробити пропозицію. Бачите, ви мені неймовірно подобаєтеся, і я думаю, я вам теж подобаюсь. «Жахливо», – сказала Меган із захопленням. «І нам дуже добре разом, так що, я думаю, було б непогано, якби ми одружилися». «Ох», – сказала Меган, – вона виглядала здивованою, тільки й всього. Неналяканою, невраженою, лише злегка здивованою. «Ви маєте на увазі, ви дійсно хочете одружитися зі мною?» запитала вона таким тоном, яким запитують, бажаючи остаточно прояснити питання. Найбільше в світі відповів я і я саме це мав на увазі. Ви хочете сказати, що ви любите мене? Я вас кохаю. Її очі дивилися на мене спокійно і серйозно вона сказала. Я думаю, ви найчудовіша людина в світі, але я вас не люблю. Я вас примушу покохати мене. Не піде, я не хочу, щоб мене примушували вона помовчала і додала. Я не гожуся вам за дружину. Я вмію ненавидіти, а не любити. Вона вимовила це із якоюсь напругою. Я сказав, ненависть довго не живе, а от кохання так. Чи це так? Я в це вірю. Знову настала мовчанка, а потім я сказав. Значить, ні. Саме так, ні. І ви не даєте мені надії? Який сенс надії? Ніякого, мабуть, погодився я. До того ж зовсім зайве, тому що я все одно сподіватимуся... Дозволити ви чи ні? Такі справи. Я вирушу додому, трохи приголомшлений, а пильний погляд Рози переслідував мене. Роза дуже багато встигла сказати, перш ніж я втік, що вона нічого подібно не відчувала з того жахливого дня, щоб вона тут ні за що не залишилася, якби не діти, і якби не було так шкода бідного містера Сімінтона, що вона тут не залишиться, якщо не знайдуть швидко іншу покоївку, та не схоже, що їм це вдасться, адже в будинку сталося вбивство. Що, звичайно, міс Холланд настільки добра, що обіцяла допомогти в домашній роботі тим часом. Отак, вона дуже добра і послужлива. Але ж це тому, що сподівається одного дня стати господинюю будинку. Містер сіментон бідолога, зовсім нічого не помічає. Але кожному ясно, що вдівець, бідне безпорадне створіння, може стати жертвою зловмисної жінки. Але місіс Холланд дуже вже намагається вдягнути червикі покійної господині. Хотів би знати, чи була хоч крапля правди в тому, що вона сказала. Чи справді Елсі Холланд припускає, що це можливо стати другою місіс Сімінтон? Чи вона просто порядна дівчина і намагається щось сили наглядати за знедоленим господарем будинку? У будь-якому випадку результат міг бути непоганим, чому б і ні. Маленькі сини Сімінтона потребують матері. А Елсі дуже пристойна дівчина, якщо виключити те, що вона до непристойності вродлива. Пункт, який оцінить будь-який чоловік, навіть така фарширована риба, як Сімтон. Я думав про все це, мабуть, тому, що хотів викинути з голови думки про Меган. Можна припустити, що я подався просити Меган вийти за мене заміж, перебуваючи в безглузду, самовдоволеному настрої, і що я отримав по заслугам. Але це не зовсім так я пішов тому, що відчував упевненість, був переконаний у тому, що Меган належить мені, що моя головна справа – наглядати за нею, і зробити її щасливою, і вберегти її від небезпеки, і що це єдиний шлях для мене. І тому, що я сподівався, вона теж відчує, що ми з нею належимо один одному. Але я не здався. О, ні, Меган була моєю жінкою, і я мав намір отримати її. Після хвилинного роздуму я подався до контори Сімптона. Засудження вчинку могло нічого не означати для Меган. Проте я хотів би розставити все по своїх місцях. Сіментон був вільний, про мене доповіли, мене провели до кабінету. По губах і особливій стриманості манер я розумів, що мені зараз не дуже раді. Доброго ранку, сказав я. Боюся, мій візит зовсім особистий, а не з якогось офіційного приводу. Я викладу коротко. Наважуся припустити, ви здогадуєтеся, що я люблю Меган. Я просив її вийти за мене заміж, а вона відмовилася. Але не скажу, що на цьому я зупинюся. Я побачив, як змінилося вираз обличчя Сімінтона, і до смішного легко прочитав його думки. Меган дезгармонувала з його домом. Сімінтон, був я в цьому впенен, цілком доброю людиною, і в нього ніколи не виникло думки відмовити в домі дочці його покійної дружини. Але якби вона вийшла за мене заміж, він би відчував чимале полегшення. Морозна камбала розтанула. Сімінтон обдарував мене блідою, обережною посмішкою. «Якщо відверто, Бартоне, я не думав ні про що подібне. Я знаю, ви виявили до неї неябияку вагу, але ми якось звикли вважати її дитиною». «Вона не дитина», – коротко сказав я. «Ні-ні, я не пророки». «Вона може бути в тому віці, в якому її заманеться бути», – сказав я, трохи рознівавшись. «Вона не повнолітня, я знаю, але стане повнолітньою за місяць чи два». «Я дозволив собі повідомити вам про свої наміри. Я спроможний і веду цілком пристойне життя. Я дбатиму про неї і зроблю все для її щастя». «Звичайно, звичайно, але вона вам відмовила». «Вона часом передумає», – сказав я. «І саме тому я подумав, що краще з вами поговорити про це». Він повідомив, що оцінив мій вчинок, і ми розійшлися дружньо. Вийшовши, я налетів на міс Емелі Бертон. В її руках був кошик для покупок». Доброго ранку, містера Бартон. Я чула, що ви вчора були в Лондоні. Так, вона вже чула. Її очі, подумав я, були дуже добрими, але водночас сповнені цікавості. Я їздив побачити свого лікаря, сказав я. Місіс Емілі посміхнулася. Я чула, Меган мало не потрапила під поїзд. Вона стрибнула в вагон, коли поїзд уже рушив. З моєю допомогою, пояснив я, це я затяг її всередину. Як вам пощастило, адже цілком міг статися нещасний випадок. Просто приголомшливо, в яке безглузде становище може поставити чоловіка лагідна цікава стара діва. Я був врятований від подальшої тортури лютою атакою місіс Дан Келтруб. За нею теж йшла на буксирі безбарна стара діва, а сама місіс була переповнена керівними порадами. «Доброго ранку», – сказала вона. «Я чула, ви купили Меган якийсь пристойний одяг. Дуже розумно з вашого боку». Це характеризує вас як людину, яка думає про щось дійсно корисне. Я давно вже турбувалася про цю дівчину. Дівчата з мізками таки схильні до ідіотизму, чи не так? З цим приголомшливим твердженням вона пірнула в рибну крамницю. Місіс Марпл, що залишилася зі мною, сказала глузливо поблискуючи очима. Місіс Данкелтроп дуже чудова жінка, чи не так? Вона майже завжди має рацію. Через це її боюся, зауважив я. Щирість завжди має такий ефект, сказала місіс Марпл. Місіс Данкелтроп виронула з рибного і приєдналася до нас. У руках вона тримала величезного червоного мара. Я трохи нервувався перед зустрічю з Джоаною, але прийшовши додому, виявив, що турбуватися не варто. Джоанни не було вдома і вона не повернулася до обіду. Це дуже засмутило Патрич, подаючи на стіл філейну вирізку, головний козир обіду, вона сказала кисло. Міс Бартон запевняла, що буде до обіду. Я з'їв обидві порції, намагаючись викупити помилку Джоани. І все ж я хотів би знати, де моя сестра. З недавніх пір вона поводилася дуже загадково. Була половина четвертого, коли Джоана увірвалася до вітальні. Я чув, як біля будинку зупинився автомобіль і вже був готовий побачити Грифіца, але машина від'їхала і Джоанна вийшла одна. дна. Обличчя її було дуже червоним і вона виглядала засмученою. Я зрозумів, що страпилось. В «Чому справа?» – запитав я. Джоана відкрила рота, знову його закрила, зітхнула, упала на крісло і дивилася перед собою. Потім сказала. У мене був зовсім моторошний день. Що трапилось? Я займалася неймовірними речами. Це було жахливо. Але що? Я лише вийшла погуляти, просто погуляти. Я пішла на інший бік пагорба, на вересу опустку. Я пройшла кілька миль, мені так здавалося. Потім я провалилася до ями. Там неподалік ферма. Таке, знаєш... Забуте Богом містечко. Я хотіла пити і вирішила дізнатися, чи немає в них молока, чи ще чогось. Тому я війшла у двір, і раптом двері відчинилися, і з'явився ООН. Ну. Він думав, що то районна медсестра. Там жінка народжувала дитину. Він чекав на медсестру, і ще він їй просив передати, що вона привела другого лікаря. Там, там справи йшли дуже погано. Ну. І він сказав мені, заходьте, допоможіть. Краще, ніж нікого. Я сказала, що не можу, а він сказав, що я маю на увазі. Я сказала, що ніколи нічого подібного не робила, що нічого не знаю. Тоді він поцікавився, якого ж біса мені тут треба. І потім він був жахливий. Він накричав на мене, він сказав, ви жінка, так? Я вважаю, що ви можете постаратися, щоб допомогти іншій жінці. І ще він сказав, що я брехала йому, що мене цікавить медицина, і що хотіла бути медичною сестрою. Одна була канина схожа. Ви нічого з цього не мали на увазі, а тут все відбувається на ділі, і ви повинні вчинити як порядна людина, а не як безлузда іграшка для картини. І я зробила зовсім неможливі речі Джеррі, Тримала інструменти, кипятила їх і подавала йому різні штуки. Але він врятував її та маленького. О, він якийсь час думав, що зможе його врятувати. О, Боже! Джоанна сховала обличчя в долонях. Я споглядав її з нею обияким задоволенням і подумки, Знімав капелюх перед Оуном Гріфіцом. Він зумів засунути Джоанну носом в реальність. Я сказав, так, у холі лист для тебе. Від Паулі, я думаю. А, вона помовчала з хвилину, потім сказала. Я ж уявлення не мала. Джері, чим лікарі займаються? Та й нерви в них мають бути. Я сходив у хол і приніс Джоанні листа. Вона розкрила його, недбало глянувши в текст, і відклала. Він був, справді, просто чудовим. Це справа, яку він вибрав. У цій справі його ніхто не перевершить. Він був грубий і жахливий зі мною, але він був чудовий. Я й задоволенням відзначив зневагу до велиста. Очевидно, Джоана вилікувалася від Пауля. Все завжди відбувається несподівано. Я був поглинений справами Джоани і своїми власними, і дуже зніяковів наступного ранку, коли в телефонній трубці пролунав голос Неша. Ми спіймали її, містер Бартом. Я був такий вражений, що мало не випусти слухалку. Ви хочете сказати... Він перебив. «Вас там не можуть післухати?» «Ні, думаю, ні. Ну, можливо». Мені здавалося, що важкі кухонні двері трохи хитнулися, прочиняючись. «Можливо, краще приїхали б у дільницю?» «Так, я зараз буду». Я з'явився в поліцейській дільниці, на мою думку, вже наступної миті. В внутрішньому приміщенні сидів Неш та сержант Паркінс. Неж промінився посмішкою. «Це була довга гонитва», – сказав він. «Але вона добігла кінця». Він перекинув листа через стіл. Цього разу воно було повністю надруковане на машинці. Було воно для таких листів досить м'яким. Марно сподіватися, що вам вдасться одягнути червики покійної. Все місто сміється з вас. Йдіть негайно. Потім може виявитися дуже пізно. Це попередження. Пам'ятайте, що сталося з цією дівчиною. Їдьте і не повертайтеся. Закінчився лист кількома стриманими лайками. Воно прийшло вранці, міс Холланд, сказав Ниш. Смішно думати, що досі вона жодного не отримала, сказав сержант Паркінс. Хто його написав? запитав я. Захоплення зникло на обличчі Неша. Лейтенант раптом став виглядати втомленим і стурбованим. Він спокійно сказав. Мені дуже шкода, бо це було важким ударом для порядної людини. Можливо, правда, що він уже дещо підозрював. Хто його написав? повторив я. Міс Аймі Гріфітс. Неш і Паркінс з ордером. У день вирушили до будинку Грифіцца. На запрошення Неша я пішов із ним. «Лікар», – сказав Неш, – «вас дуже любить. У нього тут небагато друзів. Я думаю, якщо це для вас не надто болісне, то ви могли б допомогти йому впоратися з потрясінням». Я сказав, що піду. Не те, щоб мені подобалося це доручення, але я думав, що зможу бути корисним. Ми зателефонували біля дверей, запитали місіс Грифіцць, і нас провели до вітальні. Там були... Елсі Холланд, Меган і Сімінтон. Вони пили чай. Неш повівся дуже обачно. Він покликав Аймі, чи не може він сказати кілька слів наодинці. Вона підвелася і підійшла до нас. Мені здавалося, я помітив слабкий відблиск стурбованості в її очах. Але якщо це так, то він одразу зник. Вона була спокійна і привітна. Що хочете мені сказати, сподіваюся, не піде мова про порушення правил дорожнього руху моїми скаутами. Вона провела нас із вітальні через хол до маленького кабінету. Коли я зачиняв за собою двері вітальні, я помітив, як різко сіпнулася голова Сімнтона. Я припустив, що його юридична практика неодноразово змушувала його стикатися з поліцейськими справами. І він щось помітив у поведінці Неша. Він підвівся. Але це і все, що я помітив до того, як двері зачинилися, і я подався за всіма. Неш виклав справу. Він був дуже спокійним та коректним. Він повідомив, що змушений просити Амі піти з ними. Він подав ордер на арешт і прочитав голос припис. Я зараз не пам'ятаю точне юридичне формулювання. Йшлося поки що про листи, а не про бивство. Амі Гріфіц підвела голову і вибухнула реготом. Що за нісенітниця? Що за сміховинна нісенітниця? Щоб я написала пачку непристойних гідот на кшталт тих? Ви, мабуть, божеволіли. Я не писала жодного слова такого сорту. Неж дістав листа адресованого Елсі Холанд. Він спитав Місіс Гріфіц, ви заперечуєте, що це писали? Якщо вона завагалася, то лише на секунду. Зрозуміло, заперечую, я це вперше бачу. Неш сказав тихо: Я повинен повідомити вам, міс Гріфітс, що вас бачили на машинці в жіночому інституті. Що друкуєте цей лист між одинадцятої і половиною дванадцятої позавчора ввечері? Вчора ви зайшли на почту з пачкою листів в руках. Цього я не відправляла. Та ви не відправляли. Поки на ваші листи ставили штемпеля, ви непомітно впустили лист на підлогу, щоб хтось, нічого не підозрюючи, знайшов його і відправив. Я не. Двері відчинилися, і війшов Сімінтон, він різко сказав Що тут відбувається? «Аймі, якщо тут щось погане, ми повинні мати юридичну представника, якщо ви довіряєте мені. Тоді вона зламалася, закрила обличчя руками та впала на стілець і вигукнула Ідіть, Діку, йдіть. «Тільки не ви. Тільки не ви. Вам потрібен адвокат, люба дівчинка». «Не ви. Я... мені цього не винести». Він що зрозумів, схоже, і тихо сказав. «Я запрошу Мідмея з Ексамптона. Чи підійде?» Вона кивнула головою, тепер вона схлипнула. Сіментон вийшов із кімнати. У дверях він зіткнувся з Оуном Гріфітсом. «Що таке?» – стрімко запитав Оон. «Моя сестра? Мені шкода, докторе Гріфітс. Дуже шкода. Але ми не маємо альтернативи. Ви думаєте, вона, вона відповідальна за ці листи? Боюся, в цьому немає сумнівів, сер, сказав Неш. Він повернувся до Амі. Вибачте, ви повинні зараз піти з нами, місіс Гріфітс. Ви матимете всі можливості для зустрічі з адвокатом, ви знаєте. Оон скрикнув Амі. Амі усунула його, не глянувши в його бік. Вона сказала: Не говори зі мною, не кажи нічого, і заради всього святого не дивися на мене. Вона вийшла, Уон стояв, наче заснув. Я трохи почекав. Потім підійшов до нього. Якщо я можу бути чимось корисним, Грифіт, скажіть. Він промовив, немов у вісні. Аймі, я в це не вірю. Це може бути помилкою, невпевнено припустив я. Він повільно сказав. Вона ніколи б не могла написати такі листи, і, взагалі, я в це не вірю, я не можу в це повірити. Він важко пустився на стілець. Я постарався бути корисним, знайшов порцію міцної випивки і приніс йому. Він проковтнув напій, і йому, здається, полегшало. Він сказав. «Я спочатку ніяк не міг збагнути цього. Тепер все в порядку. Спасибі, Бартоне. Але ви нічого не можете зробити. Ніхто нічого не може вдіяти». Відчинилися двері і війшла Джоана. Вона була дуже бліда. Джоана підійшла до Оуна і глянула на мене. Вона сказала, «Іде, Джері, це моя справа». Виходячи за двері, я побачив, як вона опустилася на коліна біля його стільця».